وقال ربكم ادعوني استجب لكم falënderoj quoft Allah subhanahu wa taala ata e falënderoj mi shpreh mirnjohjen e plot falëndërim dhe mirnjohje për të cilën Allahu azza wa jall ka premtuar shtim dhe begati sepse ai është bujari, bamirsi, i mëshirshëm i i cili synon për robën e tij versa të mirën. Porse është robi që e refuzon këtë të mirë, duke u mashtruar nga joshjet dhe stolit të kësaj dynjaje, dhe duke u larguar nga Zoti i tij i cili e krijoi dhe për kujdeset për të. Ka dyshim se çdo i mirë që na vjen është dhuratë dhe mirësi nga Allahu Subhanu Tale. Dhe çdo fatkeqësi e cila na lehtësohet dhe largohet, është pikërisht mëshira e Allahut Azza wa Jell butësia e ti, falja dhe bëmirsia në nëjneshë. Allahusë përnu ta'ala e zbriti këtë fe për të qenë lehtësim. Ashtu sikur se thot në jetë e kuranore, Allahusë e o gjelë kërkon për juve lehtësimin dhe nuk kërkon vështirësin. Këfe është lehtësim dhe synon lehtësimin dhe thjeshtësimin e qashtjivë. A i që ndoj që këtë fe, pra e zbatojnë këtë fe, ashtu sikur se u përosin nga Allahus përnu të ala dhe profetit i ti, a i ka për të njëto rrugën e leht të thjesht dhe do t'i leht të sojt për më të mirën. Ndë lutjet më të rëndësishme dhe të pranuar atë e këllahu aze o gjellë, është edhe lutja e dhenunit, profetit i unus. Për këtë lutje, profetit sëllallahu rejë sëllem, sikur se trasmetohet në libën e termid lutja e Yunusit kur ishte në barkun e peshkut është nuk ka ta dhruar tjetër me merit vetëje, ti i pastër nga çdo mëti, unë isha ai që bëra padredir vetes time. Thot profeti sallallahu alejhi vesellem, nuk ka mundësi që një person musliman të lutet Allahut azza wa xal me këtë lutje për diçka, pra për diçka tjetër dhe që Allahu subhanahu te ala të mos i përgjigjet atij. Kjo është një lutje mrekullueshme e cila përmban brenda saj tauhidin me të gjitha llojet e tij përmban dhe shume shumë më shumë dobi të tjera ndër të cilat është pranim i lutjes dhe pranim i lutjeve të tjera që bëhen së bashku me të sikurse tha profeti sallallahu alaihi wasallam dihet shumë mirë historia e junusit alayhisalam i cili u largua për një moment të caktuar u largua nga populli i tij i zemëruar dhe i trishtuar që ata nuk i përgjigjen ftesës së tij dhe Allah subhanahu wa taala i dha atij një muslim i cili do të bëhet mësim për të gjithë brezat që do të vimë pas, duke e bërë të mundur që peshku i math të gëlltiste në barkun e ti. Dhe kur aji ishte në mes e rësirave, e rësira e oqeanit, e natës, e barku të peshkut, dhe dhe në thëlsit e oqeanit, aji i dretohet Allahot e Zahogel me i lutje dhe til, së kur se na shpikon Allahus përnavut t'ala, një nusë si e kur lutë në mes të e rësirave dhe tha, për këtë dua që e shpik kuptimin e saj me një shpjegim të shkurtër, duke u thelluar tashmë më shumë në shpjegimin e saj. Kjo është një lutje mrekullueshme. Lutje e cila na mëson se si ti drejtohemi Allahut subhanahu wa ta taala dhe se si duhet të jenë të gjitha lutjet tona që i ja drejtojmë atij. Së pari kjo lutje përmban vetvete tauhidin, njësimin e Allahut azza wa jall. Pra, Jonusi alayhis salam i drejtuo Allahut azza wa jall me një dëshmi. Kërkoi të ndërmjetësoj të afrohet tek Allahu të subhanahu wa ta taala duke dëshmuar besimin e tij. Besim i pastër nga shirku, nga idhujtaria me të gjitha llojet e saj, duke dëshmuar njohëshmërinë e Allahut subhanahu wa ta taala në të gjitha aspektet. Qa la ilaha illa anta nukatadhruar tjetër me merit që meriton të adhurohet vetëje. Dhe ndër adhurimet më të rëndësishme madje thelbi i zemrë adhurimit është lutja. Pra në të tilla momente kur ai drejtohet Allahut subhanahu wa ta taala me këtë adhurim që është lutja, i dretohet dhe dëshmon një shmërin e Zote Gjereshanu për të bërtë mundur, për të bërtë mundur, që Allah së përnu të halat i përgjigjet lutjes e ti. Pra, fjëdhëmisht, kjo përmban pranimin e te uhidi dhe dëshmin e ti. Së dyti, përmban adhe qëquet e takësir, pra, faktin që robi është gabimtar. Robi është gjithmon zulumqar i vetë vetës, është i paditur dhe anon drejt padrecis dhe zulumi dhe paditurisë. Prandaj ka nevojë gjithmonë që Allahu subhanahu wa taala të afal gjunafet, të mbulojë mëtat, të mësojë dhe të udhëzoi gjithmonë, dhe të mos bën shkak gjunafet e tij që Allahu subhanahu wa taala ta ndëshkojë dhe të heq dorë prej tij. Pra është e domosdoshme që myslimani ta pranojë këtë gabim, ta pranojë vetëm para Allahut azza wa jall, para askujt tjetër. Para krijesave nuk lejohet të shfaqësh gjunafet e tua, nuk lejohet ja para shtrosh gjunafet e tua dhe mangësitë tua veçse Allahu azza wa jall. Nuk lejohet të rrefehesh askut për krijesave sepse të gjithë janë gabimtarë dhe të gjithë kanë nevojë për faljen e Mëshirin Allahu subhanahu wa taala. Vetëm Allahu ta zeu xhel trgoja gjunafet e tua dhe vetëm atij kërkoja që të të mbuloj dhe të të fal. Dhe e treta është kërkimi i faljes. Pra e para para është njësimi i Zotit xhel shanu dhe dëshmia e teuhidit, njësimi dhe ti në çdo aspekt. Së dytë është pranim i gabimit dhe fakti që ishe ti gabimtar dhe Allahu subhanahu wa taala është i pastër nga çdo mëkat. Dhe Allahu xhel askut nuk i bën padredirsi. Por Allahu subhanahu wa ta'ala të gjithëve u jep atë që meritojnë. Te së treti, kërkimi i faljes. Përse nëse ne fillimisht i dretohemi Allahut azza wa jael me këtë mënyrë, duke thënë duanën e Yunusit dhe pastaj lutemi për diçka tjetër, për çfarëdo qoftë që ajo, prej duave të lejuara dhe e, ashtu sikurse ka porositur Allahu subhanahu wa ta'ala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, atëherë ka parë ardhur përgjigje nga Allahu azza wa jael. Përgjigje e cila është pranimi i lutjes dhe plotësimi i saj me me urçin Allahut azza wa jael. Përse të mos e bëjmë ne lutjen e Yunusit, si një lutje të vazhdueshme dhe si një hapse të lutjeve tona që i drejtojmë Allahut azza wa jael. A nuk tha profeti sallallahu alejhi wasallam që nuk lutet ndonjë person mysliman me një lutje të tillë për diçka dhe që Allahu subhanahu wa taala të aratë mos i përgjigjet? Nuk ka mundsi. Pra kjo është një përgjigje e sigurt nga Allahu azza wa jael. Nëse e fillojmë lutjet tona me të tilla hyrje që përmbajnë këto që përmendëm. Të nderuar vëllezër dhe motra, të lutesh dikujt tjetër veç Allahut subhanahu wa taala është shirku. Idhujtari është shprehje e idhujtarisë ndaj Allahut azza wa jalla. Është shprehje e idhujtarisë i cili është krimi më i madh kundrejt Allahut azza wa jalla. Allah subhanahu wa taala thotë, Allah subhanahu wa taala nuk e fal gjunafin më të madh që është shirku. Pra që të shoqërosh shok të besor se është dikush tjetër ja dhëruar veç ti. Ndërsa gjuna vë të tjera ja fal atij që dëshiron. Ai që bën shirq Allahu subhanahu wa taala, praqallon diktë tjetër veç Allahut dhe konsideron se si Zoti i adhuruar, dedikaj që i dedikon lutjet dhe përkushtimet e tij veç Allahut, Allahu subhanahu wa taala ati ka bër haram jannetin, wama'ahu an-nar, do vëni ti ziarri. Te ja pra, te lutesh diktë tjetër veç Allahut subhanahu wa taala esh shirki madh. Subhanallah, si mundet ti dretohemi me lutje dhe fërgjërime dhe përkushtime diku tjetër veç Allahut, kur ne dimë shumë mirë që i vetmi i plot pushtetshëm Tot fuqishëm që i ka të gjitha në dorë është Allahu Azza wa Jall. Pasi ka thënë Allahu Subhanuhu Taala në Kur'an, janë të shumta dhe të shumta ajetet e këtij kuptimi në Kur'an. Për Allahu padyshim është i plot pushtetshëm për gjithçka. Përse duhet të lutemi dikujt tjetër, ndërkohë që Allahu Subhanu Taala është i plot pushtetshëm dhe ai e ka gjithë pushtetin e jetës dhe të tokës, të dënyasë të ahiretit në dorën e tij. Nëse ai do të bëjë diçka, bëhet dhe nëse ai nuk dëshiron, nuk bëhet. Si mundet të lutemi dikujt tjetër veç Allahut Azza wa Jall? dhe i përkushtohemi atij me adhurime të shumta dhe përgjërime dhe përkushtime, ndërkohë që është Allahu Azza wa Jall, ai që është El-Kerim, Er-Rahim, El Er-Rahman. El per Allahu Subhanu Teala është bujari, bamirsi, i gjithëmëshirshmi, mëmshirploti. A ka ndonjë që është më i mëshirshëm se Allahu Subhanu Teala? A ka ndonjë që të dojë të mirën dhe të na mëshirojë në më, ne më shumë se ç'na do Allahu Subhanu Teala dhe na mëshiron ai? Edheni atë hadithin e Profetit Sallallahu Alejhi wa Sallam Kur pas një lufte, mes robinjave ishte edhe një grua, e cila po kërkonte mes të vrarve dhe njerëzve në fushë betejë. Ajo nuk e kishte problemin se ishte robinj tashmë, dhe ishte robëresh lufte. Nuk kishte problem se çfarë kishte ndodhur rreth rrotull, dhe as kishte frikë se vritej, por sa ajo po kërkonte mes të vrarve, kërkonte diçka që kë ishte shumë më dashur për ta. Kërkonte fëminin e saj e gjeti fëminë saj edhe duke ëmbuluar me lot mëshirë dhe dashuri e përtë, pa pyetur se çka rrethë rrotull, direkt i dha gjerin që ai të pinte. Profeti sallallahu alajhi wasallam duke parë këtë pamje kaq të dhimbshme dhe kaq mëntreguese të mëshirës së madhe, u thot shokëve të tij: A mendoni se kjo grua do ta hidhte fëminë saj në zjarr? I than shokët e tij: ti Jo i dërguari i Allahut. E pra, Allahu subhanahu teala pa dyshim është më i mëshirshëm për robrit e tij sesa kjo nanë për fëminë saj. Allah subhanahu wa ta'ala është më i mëshirshëm. Allah subhanahu wa ta'ala është më bamirësi. Nuk i mbarohen mirësitë e Tij. Nuk i shterohen dhuntit dhe dhuratat që ai ja jep. Atë nuk ka më të mëshirshëm se Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk ka ndonjë që të dojë të mirën për ne më shumë se sa e do Allah subhanahu wa ta'ala për ne. Atë rsi mund të lutemi dikujt tjetër, i cili nuk në mëshiron siç na mëshiron Allah subhanahu më wa ta'ala. Madje mund të jetë e kundërt. Si është e mundur që të lutemi dikujt veç Allahut azza wa jall? Ndërkohë që është Allahu subhanahu wa ta'ala ai që është më pranë se çdo kusht tjetër. Sikurse thuhet në hadithën e Profetit sallallahu alaihi wasallam për anë duan që thuhet para gjumit, mbase do të vi kohë që të flasim për të imtësisht në mënyrë të shtjelluar, thotë Profeti sallallahu alaihi wasallam ndër të tjera, "Dhe ti tje ai që është më pranë dhe nuk ka më pranë teje asgjë. Nuk ka më pranë se Allahu subhanahu wa ta'ala." Pasot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anor, "Dhe ne jemi më pranë atij sesa damari i qafës së tij." është me pranë Allah s.t.a. në robët dhe ti se gjithë shka tjetër. Atër e si mundë e me ti lutë e me dikuj tjetër, nërkohë që Allah fa së dhe o gjellë është pranë. Nëse të pysin e robët dhe mi për mua, thuaj, unë jam pranë, jam afer. E dhe gjoj, lutjen e ati që me lutet, e të më përgjigjen mua, dhe letë më ndorzojnë mua, të më besojnë mua, që t'jen të drejto dhe zuar. Pra, nuk kapë se ti lutë e me di Nuk lejohet të lutemi dikujt tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Të gjitha lutjet tona i drejtohen Allahut azza wa xal. Ka nevojë të lutemi dikujt sepse Allahu është më pranë se gjithçka tjetër. Është më i mëshirshëm se çdo kusht tjetër. Dhe dëshiron të mirën tonë më shumë se ne për vetën tonë. Si është e mundur që ne i lutemi dikujt tjetër veç Allahut subhanahu wa taala, ndërkohë që, që dimë mirë se gjithçka tjetër veç Allahut është e dobët, është e pafuqishme dhe nuk ka asgjë në dorë tek Allahu subhanahu wa taala. Sigurisht thot Allahu azza wa xal Padoshim ata të cilëve juve uluteni, u, u përgjëroheni, u përkushtoheni veç Allahut, janë thjesht robër sekondë dhe ju. Pra sigurisht se edhe ju edhe ata janë robër të Allahut subhanahu wa taala. Çdo gjë tjetër veç Allahut azza wa jall është krijesë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka asnjë lidhje fare fisnore apo gjaku apo lidhje të kësaj natyre me Allahun subhanahu wa taala. Allahu është i vetëm, absolut, i pakrahasueshëm. Nuk ka lidhje askush me Allahun Azzehual lidhje të kësaj natyre që pretendohet. Lidhja e Allahut subhanahu wa taala me krijesat është lidhja e krijusit me krijesat. Çdo gjë tjetër veç Allahut Azzehual është krijesë, e dobët, e pafuqishme, ka nevojë për ndihmën Allahu e Allahut subhanahu wa taala dhe mëshirën e Tij, ndërkohë që Allahu Azzehual nuk ka nevojë për asgjë. Si mund të lutemi dikujt tjetër ndërkohë që të gjithë janë robër të Allahut subhanahu wa taala? Të gjithë kanë nevojë që Allahu subhanahu wa taala të pranoj lutjet e tyre. Pra, kjo është e pakuptimta. Ë pa drejt, madje është padrejësia më e madhe, të cilën Allahu Subhanu Teala nuk e fal. Dhe gjithçka tjetër veç saj, dhe për saj, Allahu Subhanu Teala ja fal atë që dëshiron. Si është e mundur ti lutemi diku tjetër veç Allahut Subhanu Teala, kur të gjithë janë të varfër? Nuk posedojnë asnjë thërmin e hijëve në tokë. Nuk kanë ndonjë fuqi, nuk kanë ndonjë pasuri, nuk kanë ndonjë pushtet që të mund të ndihmojnë dhe të të plotësojnë atë për të cilën ti u lutesh. Foth Allahu Azza wa Jael, "O, o njerëz, ju jeni te varfër tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa Allahu wel ghaniyyul hamid, Allahu është i pasur, i pa nevojë për asgjë prej krijesave të ti, tij, dhe ai është hamid, i lavdëruar, vetvetiu i lavdëruar. Ai është i lavdëruar sepse është i cilësuar me emrat dhe cilësitë më të mrekullueshme, më me më atributet më të plota dhe të përkryera. Askush nuk i ngjan Allahut azza wa jall. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala më asgjë nuk është i ngjashëm. Ai është i pasur dhe gjithë të tjerët janë të varfër. Si është e mundur të lutesh të varfrit? dhe telesha ti që është i pasur dhe ka të gjitha në dorë. E pra ti lutemi vetëm Allahut Azza wa Jell. Vetëm atij ti përgjorohemi, vetëm atij ti nështrohemi, vetëm atij ti ia ja dedikojmë të gjitha lutjet tona, qofshin ato lutje të kërkesës, pra lutje të drejtëpërdrejtë për të mirat dhe për të naruaruet nga të këqijat, qofshin ato lutja të shprehura nëpërmjet adhurimeve, të cilat është Zoti Xhaleshanu ai që i ka përcaktuar. Dhe ne vetëm udhëzimeve të Tij dhe të Profetit të Tij i përmbahemi, dhe duhet i përmbahemi si është e mundur që ti lutemi diku tjetër veç Allahu subhanahu wa taala ndërkohë që Allahu azza wa jall është i gjithditori, gjithdëgjuesi, gjithëshikuesi. Ai e dëgjon njerëton, ai dëgjon lutjet tona, ai i shikon hallin dhe varfrin ton më mirë se gjithçkur tjetër. Madje të tjerët janë paditur, nuk mund të dëgjojnë gjithçka, nuk mund të shikojnë gjithçka dhe Allahu subhanahu wa taala është ai që ka të gjitha këto në dorë. E pra, Allahu subhanahu wa taala Na urdhon që vetëm atit i lutemi. Dhe kjo është ajo ku konsiston duaja e Dhinunit, Yunusit alayhis salam. Sikur gjith ymeti, nga të parët deri tek të këtë fundit, njerëz sa burgjin qofshin, apo më laik, apo gjithçka tjetër, profet dhe gjithçka tjetër po shtyren. Të gjithë të mbledheshin për të, të ofruar një të mirë, nuk mund të ofrojnë atë vetëse nëse Allah subhanahu wa taala, vetëse nëse Allah ose u xhelta jep atë mëshirë, atë mëshirë. Dhe nëse të gjithë do të mblidhe ishën të të dëmtonin me diqka Nuk do të mund të bënjë një gjithë të tilë Vese nëse të dëshiron Allahu Azze o Gjell Sepse ata nuk kanë asim pushtet Nuk kanë asim mundësi Nuk mund të bënjë diqka Nuk më lëvizin asim thërmi Në gjithësin që ka kryuar Allahu Azze o Gjell Vese me lejin Allahu Azze o Gjell Dhe me vullnetin e ti Cikur si se të thotë Allahu Azze o Gjell Ata të cilët ju lutni veç Allahun subhanahu wa ta'ala, ata që pretendoni se mund t'ju ofrojnë ndonjë të mirë apo t'ju largojnë ndonjë të keqë, dhe u luten edhe u përkushtoheni veç Allahut azza wa jall, nuk posedojnë asnjë thërmi të vogël në qell apo në tok. Ata nuk kanë për të gjetur ndihmues apo nuk kanë për të gjetur rrugë ndihmë apo pushtet për të arritur atë për cilën ju u luteni. I vetmi i cili ka pushtet në qell dhe në tok është Allahu azza wa jall, dhe askush nuk mund të sillë mirësi apo të largojë të këqijat veçse Allahu Azza wa Jall. Prandaj lutjet tona duhet i drejtohen vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe as kujt tjetër. Ne lutsojmë Allahun Azza wa Jall që të na mësojë si të lutemi dhe të drejtohemi, të na ruajë nga shirku, nga ai që, që është faqe dhe ai që është i fshet, veçë në edim dhe ai që ne nuk e dim. Resullullah subhanahu wa taala, të falëjëna fetona, të na mbulojë të meta tona dhe të pranojë lutjet tona. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Bismillah alhamdulillah salatu wa salam ala rasulillah Mautra, E fraleza dhe motra alhamdulillah duaja e dhenunit junusit alayhi salam esht nje lutje me te cilen nse dikush i dretohet Allahu subhanahu wa taala Allahu Azza wa Jall i përgjigjet atij. I përgjigjet jo vetëm për të larguar fatkeqësin apo brengën, për të larguar atë rëndesë dhe ngushti në cilën ai ka rënë, pasor sepse kjo njehet me si lutja e fatkeqësisë ose lutja në momente brengash fatkeqësie dhe ngushtie. Pra jo vetëm që Allahu Subhanu Teala e largon brengën, shqetësimin, fatkeqësinë, e lehtëson atë dhe e shpëton robën nga fatkeqësia, por profeti Sallallahu Alejhi dhe Sellem na njoftoi që Nëse myslimani lutet me këtë lutje për diçka tjetër, Allahu subhanahu wa taala ka për t'ju përgjigjur se zban aty robi. Pra kjo është një mundësi e mrekullueshme me të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka begatuar këtë ummet. Nëse kurse e kuptuam në pjesën e parë të këtij emisioni, ajo konsistonte në dëshminë e tauhidit. Pra konsistonte në tre pika kryesore, në dëshmuarit e njësimit Allahu subhanahu wa taala. Pra duhet që ta pastrojmë zemrën tonë nga shirku dhe të drejtohemi vetëm Allahut azza wa jalla në lutjet tona sepse është vetëma i që meriton lutjen për kushtimin dhe adhurimin dhe lutja është adhurim prandaj sëpari du të pastrojmë zemrat nga shirkë nga i dujtaria dhe të mos shpresojmë as kënd mos e friksojmë i as kujtë vëcë Allah vetëma ti i dedikohemi dhe i përkushtojmë i në gjitha adhurime dhe lutje tona së dyti të pranojmë gjunafe tona dhe si mund të pranojmë nëse ne nuk i vërejmë ato nëse ne nuk logarisim vetë vetën nëse ne nuk logar Gabimet që i kryejmë ndaj Allahut subhanuhu teala dhe nuk llogaritim vetveten ton, sepra ngjëja e pra tillë është e pamundur pa llogarinë pa vetvetes. Pra të llogarisim vetveten, të shikojmë gabimet ku i kemi, të vendosim të pendohemi sinqerisht tek Allahu subhanuhu teala dhe pastaj të kërkojmë falje atij. Pra të pendohemi sinqerisht në vetvetet tona, në shpirtin ton dhe të drejtohemi atij për falje. Dhe pasi të kemi bërë to hap, çdo lutje që ne ja drejtojmë Allahut subhanuhu teala, ajo është e pranuar tek Allahu Azza wa Jall dhe Allahu subhanuhu teala ka për tu përgjigjur është një që është që duhet shpiguar dhe ajo është të tëpruarit në dua, të tëpruarit dhe të dalurit i jashtë kufive të dua së lejuar. Thotë Allahu Azogel, lutën i zotin tuaj me përkushtim dhe për unjësi dhe kufje dhe duke e, të reguar frikë respekt ndajti. Aji nuk i do ata që te projnë, e li i tidau është të kaluarit e kufive. Pra, të lutesh me diçka e cila nuk është e lejuar dhe konsiderohet kalimi i kufive tek Allahu subhanahu wa taala. Të, të tilla raste mund të përmendim të kërkuarit nga Allahu subhanahu wa taala të diçkaje e cila është ndaluar nga Allahu azza wa jall në këtë dynjë, ose Allahu subhanahu wa taala e ka bërë të pamundur dhe na ka skjeruar një gjë të tillë. Për shembull dikush të kërkojë o Zot më bëj profet. Nuk ka profet pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të bëhesh profet nuk është diçka që arriet me lutje, o Zot më bëj profet. Është Allahu subhanahu wa taala ai që zgjedh profetët. Ose të lutesh që O Zoti të çikojë në këtë dynja. Për pra këtë dynja është e pamundur që çikohet Allahu Subhanallahu ve Teala. Dhe mund të çikohet Allahu Subhanallahu Teala në Ahiret. Porse kjo është një dua e papranueshme, një dua jo e drejtë, jo e saktë. Pra që duhet muslimanit të mos bëjë të tilla dua. Pra dua ato cilat e, janë të pamundura në këtë dynja ose që Allahu Subhanallahu Teala i ka bërë të ndaluara për ne në këtë dynja, sigurisht se ishin rastet që u përmendën. Gjithashtu nga teprimi në dua dhe kaluarit e kufive gjatë duaës është lutja me detaje dhe imtësi pra të panevojshme. Pasi ti drejtohesh Allahut subhanahu wa taala me imtësi dhe detaje të panevojshme, që vërtet janë teprim dhe çdo kush e ndjen që është teprim. Për shembull, o Zotë lutem të më fut në xhenet nga krahu i djathtë i xhenetit, e dua atë filan, domethënë kështjell e cila ka këtë ngjyrë apo këtë cilësi, të përcaktuar dhe detajuar, të cilat janë të panevojshme. Kjo është të tepruar. Pra të të aprosh në dua nga e, tradita e profetit sallallahu alejhi dhe sellem në lutjen që drejton te Allahu te Azzehual, ishte përmbledhja. Pra të bësh dua të përmbledhura, sikur se do të jetë në një emision televiziv më pas, pra të lutesh me lutje përmbledhëse, gjithëpërfshirëse, sepse kjo është më dobishme. Pra të mos e kalojmë kufirin. Gjithashtu nga kalimi i kufive është të ngriturit e zërit të imase. Nuk ka nevojë që të bërtasim ose të shprehim përgjërimin për ujinsin ton dhe nevojën imediate që kemi ndaj Allahs subhanahu wa taala u kanëvojt të ngrejmë zërin shumë lart, por se të luthemi sikur se e ka thënë Allahu subhanahu wa taala dunal jahl min alqawl, fallutuni pra, Allahu subhanahu wa taala duke mos e tepruar me ngritjen e zërit. Pra dunal jahl min alqawl që mos e shfaqur ose mos e ngritur zërin. Në lutje sepse Allahu subhanahu wa taala është afër, e dëgjon lutjen tonë dhe nuk kanë nevojë të bërtasim dhe të shfaqim në këtë formë nevojën tonë. E thotë shoku i Islamit, temi Allahu mëshiroft, ulja e zërit gjatë duaës është tregues i përujësisë dhe e respektin e Allahut tazajel. Ai tregon që ke një iman më të madh dhe më të fortë sepse besimtari e di që Allahu subhanahu wa taala e shikon nevojën dhe domosdoshmërinë e robët. Gjithashtu, ai tregon për një edukat më të madh me Allahun subhanahu wa taala, sepse tek mbreti, tek mbretëruesi që vëdh ai tokës, ulen zerat. Kur ulen te mbretët e dynjas, tek të mëdhenjtë të kësaj dynjaje ulen zerat për respekt, ata e mendonin tek Allahu subhanahu wa taala. Zërat e tërmë të ulur, do të jenë më me, me, me respekt dhe përunitësi me një shfaqje të respektit dhe edukatës me Allahun subhanu teala. Gjithashtu, e folura me zotë ulur tregon se ti, ja Allahus. Dhe Allahus. Dhe Allahus. Dhe pra, ti je afër Allahut subhanu teala dhe Allahu xhallesh prantej. Prati e trajton të marrdhënie me sejtë Allahu subhanu teala si marrdhënie të afërmish, të cilët flasin afër dhe ja paraqet hallin para Allahut subhanu teala në praninë e tij. Prandaj Allahu ti, subhanu si teala e ka lëvduar robrit e tij, sikurse ka thënë për Zekerian alayhis salam për e lutti Zotin e Ti me një thirrje, me një zë të ulët, me një zë të fshet. Pra, sikur os mestej dhe Allahu subhanahu wa ta taala dhe kjo tregon për një afërmitet më të madh mestej dhe Allahu ta zevxhel. Allahu sallallahu alaihi wasallam që të na mësojë se si të lutemi, të na pastrojë nga çdo gjë që bëhet shkak që lutjet ona mos pranohen, dhe të na pajisë dhe të na stolisë me të gjitha ato cilësi të vëyrë dhe të mërkullueshme që bëhet shkak dhe mundson përgjithjen e lutjeve ndaj nesh. Allahu sallallahu alaihi wasallam të ala, fal gjunafet ona. ذا فوت المشير نتي حنك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وقال ربكم ادعوني استجب لكم